Втората лекция, афоризми от пустинята. Първо, нека да ви кажа нещо за пустинята. Пустинята е мистично място, тя е част от нищото. Това е земя на свободата. В пустинята има друга пустиня и тази пустиня е нищото. Това е мистична земя. На древния език думата хатария, пустиня, означава част от върховното нищо. Особено в местата без вода. Има едно племето ореги, които могат известно време да живеят и в места без вода. Пустинята е духовно измерение. Има хора, които имат особена връзка с душата на пустинята. Но те са от избраните, от призованите. На тях пустината разкрива своите богатства. Пустината е могъщ символ на единението с Бога. За да обикнеш пустинята, тя трябва да те е поискала. Пустината е място за среща с Бога. Там ставаш повече дух, отколкото човек Хатария, това е величието на самотата. Да можеш да издържиш самотата в пустинята, това е духът. Сам с Бога, това е грандиозно преживяване в пустинята. В хатария, в пустинята, времето е откъснато. Тя е несътворение. Тук сътворението е несъществуващо. В пустинята водата не я пиеш, но я целуваш. Това е поклонение. Това е оценяване. Сахара е пленителна, но за друг вид очи. Ако Бог те е изпратил в пустинята, то е защото иска да се изближи с тебе. В този смисъл Сахара е райската градина. Градина на Бога. Пустинята е промисъл. Ако си призован, това означава, че тайната ти е повикала насаме. И така, афоризми. Велико умение е, когато си в бурята на пустинята, да се скриеш в сърцето си. В пустинята не палиш свещи, а вярваш тотално. В пустинята няма религия, а само дух. И Бог. В пустинята няма свят, а само възприятия. Пустинята е остров от безкраят, остров от нищото. Ние отиваме в пустинята, за да сътворим Бог в себе си. Пустинята е було на Бога. Тя е звукът на нищото и звукът на безкрая. А истинският човек е съставен от пустота. От безкрайност. Както казва майстер Ехард, съсещам изкрата в нас, която е есенция на духа, нещо по-дълбоко от духа. Въобще не иска и да помисли за вечност и за време. Тя мисли само за безкраят. Толкова е дълбока изкрата в нас, но другия път ще говорим. Така, ако водата в пустинята обича човека, тя му дава очи да я открие. В пустинята не пиеш вода, а пиеш Бога. В пустинята безкраят е образът и подобието. Пустинята се усмихваш на сърцето си. Пустинята е учение без писания. Пустинята е изначалното състояние на живота. В пустинята най-важното не е водата, а свободата. Но това е само за тези, които имат велик контрол над себе си. За тях пустинята е покой в Бога. Казано по друг начин. Доколкото си в Бога, дотолкова си в покоя. Покоя е мярка и показва доколко си в Бога. Няма значение дали има трудности или не. Мярката е покоя. Имаш ли го в Бога си? В пустинята първо е жаждата за Бога, а после е жаждата за водата. Тогава всичко се подрежда. В пустинята Нищото е твоята опора. Не можеш да завладееш пустинята. Тя ти е завладяла. В пустинята има само едно годишно време. Времето на духът. В пустинята успяващото е търпението. Тук само ще добавя търпението е духовно качество, а не някакво умствено качество. Той е чисто духовно качество. Той е силата, каза учителя на любовта. В пустинята най-важно, което споделяме е Бог. Тоест .е. споделяме несподелимото. Пустинята преподава неуловимото. Много тънки неща. В пустинята не тече време. Тече дух. Морето е знание за живота, а пустинята е знание за отвъд живота. Светът е място за разсъждения, пустинята е място за дълбини. В пустинята пиеш мъдрост и безмълвие, а това е изцеление от сътвореността. Пустинята иска твоята несътворена любов. Истинската любов е тази, която е несътворена, не споделена. Що може да я споделиш? Нещо вече е изгубено. Истинската любов е не споделена. Учителя казва за пустинята. За да се изчисти човек, той трябва да се превърне в пустиня. Аз казвам, казва учителя, едно кило вода в пустинята, едно кило вода, Струва повече, отколкото всички богословски теории и отколкото всички научни теории. И казва учителя, човешкото сърце е отличен оазис. Когато някой виж дух слезе на земята, той влиза в човешкото сърце да си почине. Пустинята е място на чистота.